Pista 20 Istoria culturii și civilizației șase roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 192 Universitatea din Piacenza, în paranteză 1348, închid paranteza, transferată în secolul XV și contopită cu cea din Pavia, apoi cele din Roma, în paranteză 1303, închid paranteza, Perugia, în paranteză 1308, închit paranteza, Treviso, în paranteză 1318, închid paranteza, Pisa, în paranteză 1343, închid paranteza, Florența, în paranteză 1349, închit paranteza, Pavia, în paranteză 1361, chit Ferrara, în paranteză 1391, închid paranteza, Torino, în paranteză 1405, închid paranteza, și Catania, în paranteză, 1444, închid paranteza. Ghilimele. În felul acesta, la sfârșitul Evului Mediu, aproape toate statele italiene de o oarecare importanță își aveau propria lor universitate. Închid ghilimele. Notează h.rajdal. Totodată, amintind că spre sfârșitul Evului Mediu, universitățile italiene de mare prestigiu erau cele din orașe de mărime medie ca Bologna, Padova, Pavia și Pisa și menționând că, ghilimele, în afară de Bologna, în universitățile italiene, cel care deținea funcția de cancelar era totdeauna episcopul, închid ghilimele. Cu toate acestea, dat fiind că aceste universități erau fundații municipale, iar profesorii erau stipendiați de autoritățile civile, laice, ingerința autorității ecleziastice se făcea foarte puțin simțită. În Franța, Universitatea Faimoasă în toată Europa era cea din Paris, la care însă nu se studia dreptul civil, iar facultatea de medicină avea o însemnătate cu totul minoră. Aceste două discipline vor fi cultivate cu cel mai mare succes și faimă la Montpellier, unde încă din secolul 11, exista o școală de studii medicale care rivaliza, cum spuneam, cu cea din Salerno și care în 1220 va deveni o universitate de medicină. Zece ani mai târziu, la Montpellier, s-a constituit și o universitate de studii juridice, pe lângă cea de arte, în paranteză, care ființa de mult, închid paranteza. La Montpellier, influența puternică și directă arabă va acționa și în domeniul științelor matematice, dar cu deosebire în cel al științelor naturii și cel al speculației filozofice. La Toulouse, unde prima universitate a fost fondată de papalitate în 1229, în scopul, cum am văzut, de a combate erezia valdenților, rolul principal i-a revenit facultății de teologie, condusă de dominicani. Cu toate acestea, mare prestigiu academic, l-a conferit orașului învățământul studiilor juridice. La Orleans exista de secole un renumit studium generale de arte liberale și de drept și care, dezvoltându-se, a fost recunoscut în mod oficial după ce a obținut în 1306 Bula papală, rămânând de-a lungul întregului Ev Mediu cea mai strălucită universitate de studii juridice din Franța și printre cele mai prestigioase din toată Europa. Aici, universitatea era condusă de magiștri împreună cu ghilimele procurorii închid ghilimele, celor 10 ghilimele națiuni închid ghilimele, care își alegeau ca rector pe unul din profesorii universității. La Orleans s-a petrecut în secolul al XIV-lea un fapt revoluționar în învățământul universitar, în paranteză un fapt care în alte țări a apărut abia peste 3-4 secole, în Germania de pildă abia în secolul al XVIII-lea, închid paranteza, și anume. Profesorii au început să țină lecțiile în limba națională, în limba franceză, în paranteză, în afara celor care trebuiau ținute obligator în limba latină. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Mai târziu, celul religios combinat cu cel național va caracteriza corpul profesoral și cel studentesc, mai ales în Europa Centrală și Orientală. Exemplul va fi dat la... Wittenberg, se scrie W-I-T-T-M-B-R-G, în sfera de influență a lui Luther, se scrie l u t h -R, odată cu tânăra generație din jurul lui Melanchthon, se scrie m -I E. l a n -C h t o n care va deveni profesor la vârsta de 17 ani, închid ghilimele în paranteză, fumare m r Her, închid paranteza, încheiat notă 1. La Angers se scrie Anne Guierse, după migrația din 1229 a unui numeros grup de studenți ai Universității din Paris, vechea școală a Catedralei a devenit studium generale, în care facultatea de drept a avut rolul de prim plan. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Alte universități franceze mici au fost instituite la Avignon, în paranteză 1303, închid paranteza, Caors, în paranteză 1332 închid paranteza, Granoble în paranteză 1339 închid paranteza, Orange în paranteză 1365 închid paranteza, Aix-en-Provence în paranteză 1409 închid paranteza, Dol în paranteză 1421 închid paranteza, Potier în paranteză 1431 închid paranteza. Caen în paranteză 1432-1437, închid paranteza, Bordeaux în paranteză 1439-1441, închid paranteza, Valens în paranteză 1459, închid paranteza, Nante în paranteză 1460, închid paranteza și Burj în paranteză 1464, închid paranteza toate celelalte universități din Franța sau din alte țări europene au fost înființate după 1500. Încheiat, notă 2. Ceea ce caracterizează universitățile medievale franceze este faptul că s-au constituit, în paranteză cu rarisime excepții, închid paranteza, printr-o evoluție internă și s-au dezvoltat autonom optând pentru modelul de organizare al universității din Bolonia, mai degrabă decât pentru cel parizian. Vezi, notă 3. Citesc, notă 3. Cea din Caen a fost singura universitate care a preluat forma de organizare a universității din Paris, în timp ce unele din universități din sud, de exemplu din Valens sau Ex-en-Provence, amintesc mai mult structura universității din Bolonia. Încheiat notă 3 de asemenea, faptul că au reușit să se elibereze abia mai târziu de sub tutela episcopului local sau a reprezentanților săi, în paranteză, spre deosebire de Universitatea din Paris, care a trecut de la început și a rămas sub controlul autorității pontificale, închid paranteza. În Spania, instituirea primelor universități se datorează suveranilor Aragonului, Castiliei și Leonului. Cancelarii universităților erau de fapt funcționarii regali. Un rol preponderent l-au avut episcopii. Ei au sprijinit politica monarhilor în problema universităților, care le-au dotat cu fonduri și privilegii, acordând magiștrilor prebende și creând catedre de teologie. Cu toate acestea, învățământul teologic s-a dezvoltat relativ târziu în Spania, căci în secolul 13 singurul studiu în care avea o catedră de teologie era cel din Palencia, în paranteză, fondat în 1212, dar dispărut înainte de 1300, închid paranteza, iar în secolul următor doar cel din Salamanca. În 1254, regele Alfonso al X-lea, cel înțelept, concede Carta de Întemeiere a Universității din Salamanca, cea mai prestigioasă din întreaga Spanie, în Evul Mediu și mai târziu. Vezi note 1. Citesc note 1. Ghilimele. Marea oră a universităților spaniole a venit în secolul XVI, când neoșcolastica Salamanca a contribuit să determine conciliul din Trento să procedeze la sistematizarea dogmatică a catolicismului european și când gândirea teoreticienilor dreptului internațional din cercul profesorilor ca Victoria și Suarez pun bazele dreptului internațional modern. Închid Gilmele în paranteză fumare râmic her. Închid paranteza. Dominicanul Francisco da Victoria, în paranteză 1480-1546, închid paranteza, a fost profesor la universitățile din Paris și Salamanca. Francisco Suarez, în paranteză 1548-1617, închid paranteza, a predat teologia și filozofia la mai multe universități, în paranteză, din Segovia, Valladolid, Alcala, Roma, Coimbra și Salamanca, închid paranteza. A continuat până în zilele noastre să exercite o influență considerabilă prin ideile foarte numeroaselor sale opere, în paranteză, de teologie, morală, metafizică și drept. Închid paranteza, încheiat nota 1 au Urmat universitățile din Valladolid se scrie A L L A în paranteză 1250 închide paranteza Lerida în paranteză 1300 închide paranteza Huesca, în paranteză 1359 închide paranteza Barcelona în paranteză 1450 închide paranteza Palma de Mallorca în paranteză 1483 închide paranteza Siguenza în paranteză 1489 închide paranteza Alcalá de Henares în paranteză 1400 1299, închid paranteza, și Valencia, în paranteză 1500, închid paranteza. Între timp, pe teritoriul actualei Portugalii, au luat ființă universitățile din Lisabona, în paranteză 1290, închid paranteza, și Coimbra, în paranteză 1308, închid paranteza. În ce privește organizarea lor internă, universitățile din peninsula iberică se arătau a fi mai aproape de modelul boloniez decât de cel parizian. Dintre toate țările mari din Occident, Germania a fost ultima în care s-au constituit universitățile medievale. Cauzele acestei interziere au fost potrivit opiniei istoricilor germani, în primul rând nivelul intelectual scăzut al populației, ghilimele, care n-a simțit nevoia să aibă școli superioare atâta vreme cât drumurile spre Franța și Italia erau deschise, închid ghilimele în paranteză, jumare punct Haller, se scrie H-A-L-L-E-R, închid paranteza. Dacă explicația este plauzibilă, în orice caz, la aceasta se mai adaugă și ghilimele, insuficiența episcopatului german, surclasat de activitatea educativă a ordinelor monastice, ale călugărilor cerșetori, ale căror școli, ca celebrul studium al dominicanilor din Köln, erau adevărate focare de cultură, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Conform, Georg Ritter, se scrie râi apud s. -punct stelling mișod. În punct Arnaldi, le origini del universita, în paranteză -mic, mic punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Prima universitate germană a fost fondată de împăratul Carol al IV-lea, pe teritoriul regatului Boemiei, la Praga, în paranteză în 1348, închid paranteza. Modelul ei fusese Universitatea din Paris, dar în 1372 studenților care urmau cursurile de drept li s-a permis să se organizeze într-o universitate proprie, după modelul celei din Bologna. Începuturile Universității pragheze au fost modeste și mai modeste încă au fost rezultatele obținute de Universitatea fondată la Viena în 1365 de ducele Rudolf al IV-lea și care a început să ia avânt după ce studenților germani li s-a interzis în paranteză în 1384, închid paranteza, accesul la Universitatea din Paris. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Atât la Praga cât și la Viena s-a resimțit influența învățământului profesat la Oxford. În paranteză, primii profesori ai acestor universități erau foștii magistri ai ghilumele națiunii, închid gilimele engleze de la Universitatea din Paris. Închid paranteza, încheiat notă 2. Ca urmare a Marei Schisme, declanșată la această dată, profesorii germani care au fost siliți să părăsească Parisul au întemeiat universitățile din Heidelberg, se scrie H-E-I-D-L-B-R-G, în paranteză 1385, închid paranteza Kjoln, în paranteză 1300. 88 închid paranteza, Erfurt în paranteza 1392, închid paranteza Vezi, notă 3, și Würzburg în paranteza 1409, închid paranteza, toate după modelul Universității din Paris. Citesc notă 3. De fapt, la Erfurt exista de mult un important învățământ de arte liberale, care a fost recunoscut ca studium generale ex consuetudine, abia în 1379, când i-a fost acordată bula de către Clement al VII-lea papa din Avignon, Încheiat, notă 3. În 1409, reîntoarcerea de la Praga a profesorilor și studenților germani a aprile -a juit în ființarea Universității din Leipzig. Vezi, notă 4. Citesc notă 4. Celelalte universități germane fondate în Evul Mediu sunt cele din Rostock, în paranteză 1419, închid paranteza, Luvein, în paranteză 1425, închid paranteza, Trier, în paranteză 1454, închid paranteza, Greifswald, se scrie g r -E i f s w -A -L -D, în paranteză 1455, închid paranteza, Freiburg-in-Brisgau, în paranteză 1456, închid paranteza, Basel, în paranteză 1459, închid paranteza, Ingolstadt, în paranteză 1459, închid paranteza, transferată apoi la München, Mainz, în paranteză 1476, închid paranteza, și Tübingen, în paranteză 1477, închid paranteza, încheiat, notă, 4. Universitățile germane își au și ele caracteristicile lor. În primul rând, ele își datorează originea și ulterioara dezvoltare mai mult principilor laici decât puterii spirituale a bisericii. Apoi, teologii vor deține în învățământul superior o poziție preeminentă în toate universitățile germane, o oarecare influență a universităților italiene se va resimți mai târziu, abia în secolul 15. Din punct de vedere economic, universitățile se susțineau grație dotațiilor provenite, în cea mai mare parte, din prebendele acordate de catedrale și de bisericile mai importante titularilor catedrelor. De asemenea, și colegiile își asumau obligația de a asigura întreținerea magiștrilor. Ca urmare, în universitățile germane, profesorii au fost de la început remunerați. În Europa Centrală, crearea universităților a fost opera principilor. La Cracovia, în ale cărei școli tradițiile umaniste erau cultivate, cel puțin din prima jumătate a secolului al XIV-lea, universitatea a fost fondată de Casimir cel Mare în 1364 și după o perioadă de stagnare reînființată în 1397 de Vladislav al II-lea Alte trei universități au fost fondate la PEX, se scrie pe ei cu accent ascuțit c -S. În paranteză 1367, închid paranteza, care însă a avut o existență scurtă. La Buda în paranteză, în 1389 și 1395, închid paranteza, și la Bratislava, în paranteză, în 1465 și 1467, închid paranteza, vezi note 1. Citesc note 1. Datele duble arată că, prima fundare, având o existență efemeră, aceste universități au fost înființate a doua oară. Încheiat, notă 1. Înființând aceste universități, principii, în condițiile crizei acute de juriști și de un personal administrativ calificat, și-au dat seama de necesitatea unui sistem de învățământ superior în țările lor, fără ca studenții să mai fie siliți să recurgă la universitățile franceze și italiene. Desigur că asupra magistrilor și studenților exercita la această dată o puternică atracție și umanismul italian, dar cum remarcă sâmare.stelling-mișod, în Polonia și Ungaria a jucat un anumit rol și dorința de a contrabalansa influența imperiului germanic, închid Gilmele. Și, într-adevăr, rezultatul a fost că participarea universităților la noile curente de idei, ghilimele, a contribuit împreună cu aporturile originale ale primei generații de magiștri la elaborarea unei culturi naționale, închid ghilimele. În Europa septentrională, în țările scandinave, au fost fondate în evul mediu două universități. La Uppsala, în paranteză, în 1477, închid paranteza, și la Copenhaga, în paranteză, în 1478, închid paranteza. În Scoția au fost instituite, în cursul secolului al 15 lea trei universități. La Andrews se scrie de râie, W. ws, în paranteză, 1413, închid paranteza, și la Glasgow, în paranteză, 1450, închid paranteza, și la Aberdeen. Se scrie ABR2ENU în paranteză 1494. Închid paranteza. Universitățile scoțiene s-au organizat după modelul celei din Bolonia, mai degrabă decât după cel al universităților din Paris sau din Oxford. O altă notă ce distinge universitățile scoțiene este faptul că, ghilimele, deși în practică drepturile studenților erau limitate, alegerea anuală a unui lor de rector de către studenți reprezintă ultimul exemplu rămas în toată Europa de universități democratice care au avut un rol atât de important în sistemul academic al Europei Meridionale. Închid ghilimele în paranteză hashmare.rashdal. Închid paranteza. Figură pagina 193. Reprezintă o poză. O personalitate proeminentă a învățământului universitar parizian. Giovanni di Fidanza, în paranteză, devenită după canonizare Sfântul Bonaventura, închid paranteza. Portretă de Carazola, în paranteză câmbic. 1510, închid paranteza. Muzeul Civic Verona, încheiat figură. Figură, pagina 196. Reprezintă o hartă centrele universitare și datele fundărilor până în 1500. Încheiat figură. Colegiile Robert de Sorbon O universitate medievală n-avea nici biblioteci, nici fonduri, nici edificii proprii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Și în comparație cu universitățile moderne, bineînțeles că nu avea un consiliu de administrație, nu publica anuare, n-avea laboratoare și nici nu desfășura alte ghilimele activități externe, închid ghilimele culturale, literare, științifice, teatrale sau sportive. Încheiat notă 1. Lecțiile erau ținute în săli împrumutate sau închiriate, în paranteză de magistrii sau de studenții unei ghilimele națiuni, închid ghilimele, închid paranteza, în casa magistrului, în biserici sau în clădirile anexe ale catedralei. Studenții locuiau în oraș la gazde, de obicei se asociau mai mulți și închiriau o casă. Aceste locuințe comune, ai căror locatari, formau mici comunități, se numeau la Paris Hospitie. Vezi notă 2. Citesc notă 2. La Oxford, asemenea locuințe colective se numeau Halls, se scrie H, A, L, L, S, în paranteză de la latină, Aule, închid paranteza, iar în Germania, Bursen, în latină, Burse, în paranteză, termen care apoi indica locul gratuit acordat într-un colegiu, în paranteză, Bursa, închid paranteza, beneficiarii numindu-se bursarii sau bursiati, închid paranteza, încheiat, notă 2. Fiul unui nobil putea închiria o casă întreagă în care locuia împreună cu preceptorul și cu servitorul său. Majoritatea studenților locuiau în aceste hospitie, cei care nu aveau nici această posibilitate materială se mulțumeau cu un pat într-o mansardă sau într-o magazie a unui negustor. Într-un hospitium, studenții alegeau pe unul dintre ei care se ocupa de probleme administrative. Când aceste mici comunități vor primi de undeva o subvenție, casa în care locuiau se va numi... Pedagogia, iar responsabilul ei, pedagogus. Criza de locuință a determinat pe anumiți binefăcători să pună la dispoziția studenților săraci, în paranteză, care nu aparțineau unor ordine religioase și deci nu aveau asigurată existența materială, închid paranteza, imobile în care aceștia aveau casa și masa gratuit, imobile care se vor numi colegii. Primul asemenea ghilimele colegiu, închid ghilimele, din Europa, în paranteză, sau în tot cazul din Occident, închid paranteză, fondat în 1180 la Paris, în incinta spitalului principal al orașului, în paranteză Hotel Dieu, închid paranteză, cunoscut sub numele de ghilimele, colegiul celor 18, închid ghilimele, ocupa la început o singură încăpere, după care va căpăta un imobil propriu. La Paris, în prima jumătate a secolului al XIII-lea, numărul fundațiilor de acest tip se ridica la șase, toate destinate magiștrilor și studenților în arte. În paranteză, iar între 1300-1400 în Europa Occidentală au fost fundate circa 80 de colegii noi, închid paranteza. Colegiul cel mai celebru, un adevărat model neegalat de organizare internă, a fost cel fondat la Paris, în 1257 de Robert de Sorbon, în paranteză 1201-1274, închid paranteza. Fiul de țărani, vezi notă 3, profesor de teologie, capelan și, în paranteză se pare, închid paranteza, chiar confesorul lui Ludovic al Nouălea cel Sfânt, era foarte preocupat de situația precară a studenților în teologie, care erau deja magiștri în arte, dar erau lipsiți de posibilități materiale ca să poată continua studiile teologice, care durau numai puțin de 14 ani. Vezi notă 1. Citesc notă 3. Sorbon este numele în paranteză transcris uneori Sorbone, închid paranteza, satului său natal din regiunea Ardemes, se scrie arduie n-n-e-s, -S, încheiat notă 3. Citesc notă 1. Colegiile fundate până la această dată erau destinate studenților facultății de arte, tineri până la vârsta de aproximativ 21 de ani, în timp ce studenții în teologie erau persoane în vârstă de 30-35 de ani și care, nefiind lugări nu se puteau bucura de avantajele oferite studenților lor de magiștri din ordinele dominican, franciscan sau cistercian, magiștri care aveau posibilitatea prin mănăstirile lor să le asigure locuința, masa și diferite alte ajutoare suplimentare. Încheiat notă 1 Regele i-a dăruit două case pentru studenții săraci, în paranteză ghilimele, ad opus scolarium qui inibii moraturi sunt, închid ghilimele, închid paranteza. Robert de Sorbon a mai cumpărat alte două, le-a amenajat și la 1 septembrie 1257 a deschis colegiul care, la început, putea adăposti 16 studenți, în paranteză, sau probabil 20, închid paranteza. În 1259, apoi în 1268, colegiul a primit înconvințarea pontificală de rigoare. Progresiv, averea colegiului a crescut considerabil prin donații, lăsăminte testamentare, achiziții de noi imobile și prin veniturile provenite din chiriile percepute, încât la numai șase ani de la fundare, colegiul poseda circa 30 de case. În felul acesta și numărul membrilor colegiului a crescut la 25, apoi la 32 și, în fine, în timpul lui Richelieu, se scrie r i c h -L -I -E -U, la 36, cifră care apoi n-a fost niciodată depășită. La început, toți membrii colegiului erau bursieri. Cu timpul au fost primiți și studenți care își puteau plăti pensiunea. În primii ani, colegiul dispunea de 16 camere distribuite în mod egal studenților celor 4 ghilimele națiuni închid ghilimele, din care făcuseră parte pe când studiau la facultatea de arte. Selecția bursierilor se făcea după o prealabilă cercetare pe baza situației materiale a rezultatelor școlare obținute și a conduitei morale a solicitanților. Pentru a urma cursurile de teologie, studenții membrii ai colegiului își puteau alege profesorii pe care îi doreau. Oricum, principala grijă a fondatorului fusese să creeze o ambianță de studiu cât mai propice din toate punctele de vedere veznătă 1, el a facilitat mai multor profesori diriginți să se stabilească într-una din casele colegiului ca locatari solvenți, să-i găzduiască pe magistrii care nu dispuneau de aule în care să-și țină lecțiile. Ghilimele. În felul acesta, practic, colegiul va deveni încetul cu încetul locul privilegiat în care se țineau cursurile magistrilor prieteni. Apoi, pe măsură ce acești magistri vor ajunge societari cu vechime, colegiul însuși va deveni o grupare a acestor magistri, juxtapusă grupării bursierilor sau asociațiilor, în paranteză, membrii care își plăteau pensiunea. O mare, punct, d-mare punct, închid paranteza, și se va transforma într-un fel de stat în stat, într-o mică facultate de teologie în sânul facultății oficiale și care, pentru mult timp, va fi considerată aproape echivalentul acesteia din urmă, închid ghilimele, în paranteză, p-mare punct, glorieux, se scrie gl-o-r-i-e-u-x, închid paranteza. Dar colegiul ca atare nu era o instituție de învățământ, căci nu se ocupa de întocmirea unei programe școlare sau de organizarea predării unor cursuri. Totuși, colegiul va rămâne începând de la o dată mai târzie însă locul de întrunire al tuturor profesorilor de teologie, unde aceștia vor ține reuniunile oficiale ale întregii facultăți. Modul de organizare al colegiului era într-adevăr exemplar. În forma lor primă, statutele au fost stabilite chiar de Robert de Sorbon. Principiile fundamentale care de-a lungul secolelor s-au menținut neschimbate erau stil de viață sobru și simplu, diligență la studii, egalitate între membri și un perfect spirit comunitar. Subzistența bursierilor, locuință, hrană, încălzit, iluminat, era asigurată de donațiile primite sau de veniturile din chirii. Pentru acoperirea altor cheltuieli, în luna ianuarie a fiecărui an se făceau colecte, la care foștii membri ai colegiului erau obligați să contribuie. Hrana era abundentă dar fără mâncare alese, două mese pe zi, prânz și cină, iar în zilele de post, una singură. Cine dorea suplimente, le plăta.